imani yanguni kwamba ameshinda salama salimini penzi msikilizaji karibu kuifuta tarifa berkov katika Badhi ya wanamemba wachama sahwanya Frodebu wa mtu humu mwenye kiti wachama hicho kumatumizi mabovu kwa kuongoza kwa chama hicho wanamemba hao wanaomba mkutano wa mawakala wachama tinye kwenye gaza mkowa iliswala hilo litatuliwe na vijisanduku video tengu wa jijini bujumbura ilikutupia uchafu avitumui ipasavyo na katika tarifa hii tutamulikia angaza kimataifa hususan uchaguzi nchini Ghana kwa haya na mengineyo Karibuni jina langu Moise Misago mitambo yangozana Alphonse Kubgemeana. Leo isanganilo ni kiboko yao. Habari Kamili. Tuanza katika kurasa za siasa ni kwamba baadhi ya wanemba wa chama Sahwa na Frodebu wamtoho muonyekiti wa chama hicho katika hati iliyowekwa wazi Ijumaa wiki jana wanemba 9 kwa kumina watano Wakamati ndaji wachama hicho kwenye ngazi ya taifa waliochukua wa, walichukua uamuzi wa kuwepo waliomba kuwepo kwa mkutano wa wawakilishi wa hicho kwenye ngazi ya mkoa ili swala hilo litafutiwe suluhu. Mengine Rumi Walde, katika warakahu wa kurasa tano uliosai ni wanawatu tisa uwanarau mo wa chama sahanya frodibu pier clavier na hima kukiuka kanuni na sheria ya chama hapa uwanatoa mufano wa uchaguzi wa muaka kufumbi ambapo kiungozi wa chama ali mukataria leo singe naibu mwenyekiti wa chama kugombeya ulaisi akiwa anatemiza mashariki na vigizo warakahu o unaendelea kureza kuamba baada ya hapa Buwana Nahima ana alizua hamaki miongoni mwa wajumbe wakamati tendaji aki watuhumu kuunga mkono leo singenda kumana kuwania uraisi. Wajumbe hao wakamati tendaji wanatuhumu pili kraveri Nahima na kuwa alilazimisha baadhi ya wanachama wake kupigia kura chama tawala katika uchaguzi wa wabunge, maseneta na madiwani. Wanasema kuwa matoke ya mwenye kiti kuchukua hatua bila kushirikisha kamati tendaji Ya meanza kutuokea. baadhi ya viongozi kwa ngazi ya tarafa, wameanza kujiuzuru, wajumbe wakamati tendaji, wananyoshia kiduri charawama mwenyekiti wachama, kutomushilikisha bada uchaguzi naibu wake leo singenda kumana, ili kuteua wanachama, wanao shika katika utawara. Jambo jingine wanarotaja ni kushinwa kuitisha mukutani wa tathmini ya uchaguzi katika lengo la kuunganisha wanachama, waliopoteza nafasi katika kura hizo tatu. Sjoekran, Romeo Alde, Nia Vibudet. Na kutokomeza tabia ya bathi ya shule Haswa shule za kibinafsi Ambazo wazifuati ratiba kitaifa Na kuimarisha usimamizi wa visomu Ni baadhi ya dosari Ambazo zimesababisha ukurugenzi wa elimu Katika manisipa jijila bujumbura kuamua mua kwamba mitiani Ifanyike kwa kujumuika Kwa shule mjini bujumbura Patrice Tawabonimana Kurugenzi wa elimu jijini bujumbura Anafamisha kwamba kila shirikisho la shule Litanda ratiba ya mitiani Hatuwa hiyo iki kiwa inahusu madarasa yote toka darasa la kwanza. Nacho chamacha walimu pamoja na ufanya kazi wa sekta ya ilimu sepedike, kinaskitishwa na uvamizi kukiweko shirikishwa la walimu kosesona ambao unalenga kuzorotesha sindiketi sepedike. Matamshi yake mwenye kiti wa sindiketi hiyo katika mkutano andishwa abari ijumau kilopita, Gerard Niongabo aneleza kuwa chama chama, chama na chosimamia kilitengwa katika mjadala kusu kusawazisha mishahara mjadala uliofanyika mkuwani gitega. Kwa upande wa chama sepedik, Victor Ndaba niwe mwenye wa mungano kosesona ameahidi kujeleza katika tarifa zetu zi jazo. Na baadhi ya vifaa vilivyotengwa katika maeneo tofauti mjini kati Bujumbura kwa ajili ya kutumi kutupia ndani yake uchafu bado havitumiwi ipasavyo. Walipota mbele maripota reporter wa kituo hiki Jumatatu hii, baadhi ya vifaa hivyo vimo ndani yake uchafu. Wanajiji la Bujumbura wanaomba hamasa ini kuwepo matumizi rasmi ya vifaa hivyo. Bado mapumziko kidogo ukora sasa kimataifa. Habari, Zakimataifa. Tukimulikia anga Zakimataifa ni kwamba raia waendelea kupiga kura nchini ganda kwa kumchagua mpya na bunge katika nchi inaonekana kama moja nchi zenye demokrasia zaidi Afrika magharibi. Wagombea kumina moja wako katika kinyanga njiro cha chakumsh, kumshinda raisi nana akufuado anayewania muhula wake wapili. Mpizani wake mkuu ni tangulizi wake na mpizani wa alfu kumina sita John Dramani Mahama. Ukosefu wa ajira kwa vijana, wasiwasi wa usalama na athari za janga la COVID-19 ya uchaguzi ni miongoni mamu wa na wagana katika kupiga kura. Na huko nchini diara wa nchi hiyo Felix Sekedi ametangaza kumalizika kwa mungano wa kisiasa kati ya FCC na cash mungano miwili ilokuwa inaunda serikali ya nchi hiyo. Chisekedi alitangaza hatuwa atangaza hiyo jumapili disemba sita katika utubwa ya dakika 30 ambapo pia alitangaza ripoti kusuma tokeo ya mashaurianu ya kitaifa ya mwezi wa novemba. Kilichowe kwa mbele kulingana na raisi chisekedi katika wiki za hivi karibuni ni kukataliwa kwa mungano wa serikali FCC Cash unaundwa pamoja na kambia mtangulizi wake John Joseph Kabila. Na katika uchaguzi mkuu Uganda unaotarajiwa kufanyika January 14 mwaka ni unagombea 11 nafasi ya uraisi 10 yao wakitaka kuchukua nafasi ya Yoweri Museveni wachamatawala chama tawala cha NRN anaitaka kuleta anaye na kutetea nafasi yake kwa muhula wa sita Orodha ya wagombea katika uchaguzi huo inajumuisha watu wa aina tofauti wakileta mchakato wa kipekee katika uchaguzi huo unavutia hisia za wengi katika eneo Afrika Mashariki na kuingineko duniani. Rais Museveni aliyeka madarakani toka mwaka 1986 alipoingia madarakani kwa njia ya mapigano ya msituni ni miongoni mwa viongozi mashuhuri wa Afrika na uchaguzi huo. Umivuka geografia ya bara la Afrika. Ingawa Robert, ro, ingawa Robert Yagulanyi, sentamu, ndiye mgombea ane itajwa zaidi katika vionbo vya habari kutoka, kutoka miongoni. Mwa wanaotaka na fasi yo kutoka viyama vya upinzani wapo wagombea wengine wenye ushawishi wishi miongoni mwa waganda katika uchaguzi huo. Na kwa kuitimisha tarifa hii ni kuamba mvutano na ndelia kutokota nchini Sudan katika nchini Sudan kati ya wanajeshi na raya wanahusika na kongoza mabadiliko ya kisiasa siku chache bada serikali ya Sudan kufikia mkatabu wa amani na waasi. General Abdel Fattah al-Burhan ameamua mwenyewe kulipa uwezo mkubwa baraza la washirika wa mpito. Tasisi mpya iliyoundwa bada ya makubaliano ya amani na waasi. Agizo hilo la raisi aliyojichapisha Agizo hilo la rais hal... alijachapishwa hata kwenye gazeti la serikali au kutangazwa hadharani. Nakala iliyosainiwa na General Abdel Fatah al-Burhan ilifichuliwa katika vyombo vya habari siku ya Alhamisi. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji ikiwa ni saa 7 dakika 30 na moja laziada sina. Ispokuwa ni kuitiremsha nanga ni kwa shukuru nyote amba ume. Tegasikyo tango mwazwadi mwisho. Mimi nmoze misago na kutakia mchana mwema kwa akhirini.